Bersikik sana bersikik semuanya bersikik Maula salim sal sal ta iman ba Allah Allah ala, habibika khay lil ك كلهم يا الله الله ماولا يصل وسالدا إما أن بجا الله الله على حبيبك خير الخال ك كلهم يا الله الله محمد أشرفو العرابي والعجمي الله الله محمد الخير مان يمشي على قدمي الله الله مولا يصل وسلم ba Allah Allah ala habibika khairul khalq k Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi alhamdulillah tenang ya sadya au Arifin menyebut Ustaz uh, Fikri At Tariq Al-Katiri ini dengan Ustaz uh, Sahibul Qisah. Ya. Kerana beliau banyak sekali menguasai kisah-kisah para Rasul, para Ambiya. Beliau ini jobolan uh, Karim. Karim Hadramaut Darul Mustafa binan Al-Habib Umar bin Hafidh. Ya, kita bertemu berkali-kali dengan beliau, menyimak uh, tausiah beliau, ya. Habib Umar Al Hafiz, Ya, Allah Akbar, Walilah Hilham, Habib Munjir, Habib Hasan, itu ya. semua ya? Ya. Amak, Masya Allah. Tolong Ustadz kisahkan kepada kami tentang anak Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya. Saya ingin mengucapkan kalimat ta'zim, takrim, penghormatan yang besar kepada guru saya, Ustadz Arifin Ilham. Yang saya sudah anggap sebagai kakak saya sendiri. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Menyehatkan beliau dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak orang seperti beliau. Amin. Hadirin hadirat, rahimakumullah, juga Ustadz Bobby yang saya muliakan, Bapak Mustajab. Min ahlil ker, insya Allah. Dan seluruh hadirin pemirsa yang ada di rumah, yang semoga hari ini menjadi penyebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah merahmati kita semua, dan Allah meridoi kita. Amin ya robbal alamin. Mohon permisi, kiai, Abang. Ada satu kisah di zaman Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul ada sebuah kejadian yang luar biasa tentang anak yang soleh. Sebut saja namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, supaya lebih barokah kita sebut sama-sama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan merahmati beliau. Uwais Al-Qarni tinggalnya di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu, Sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawarah. Ala Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, Uwais Al-Qarni adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Malam tahajud Pagi, duha, sholat waktunya, jamaah, Masya Allah. Dan tidak pernah menolak orang miskin. Meskipun beliau sekadarnya miskin. Meskipun beliau sebetulnya miskin, tapi kalau ada orang miskin butuh bantuan, dia kasih. Berarti dia orang yang kuat di sini. Wallah fi'awnil abad ma kanal abdu auni, Akhir, Allah menolong hambanya ketika hamba itu suka nolong orang yang istimewa di zaman Uwais Al-Qarni meskipun dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia ini adalah seorang tabi'in dan para sahabat-sahabatnya Uwais sudah berangkat ke Madinah berjumpa Nabi tapi Uwais Al-Qarni tetap diaman tidak bisa ikut bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di Madinah? Karena Uwais Al-Qarani masih punya seorang ibu. Ibu yang sudah tua. Ibu yang setiap hari berkhidmat kepadanya. Setiap hari Uwais Al-Qarani yang menyuapi makanan ke mulut ibunya. Setiap hari Uwais Al-Qarani memijat kaki ibunya. Setiap hari Wais Al-Qarani memandikan ibunya. Setiap hari Wais Al-Qarani membuat kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan kepada ibunya. Allahu Akbar. Wais Al-Qarani radiyallahu anhu. Sahabatnya berangkat ke Badina tapi dia ngurus ibunya. Hingga Wais Al-Qarani ini kalau sedang nyuapin ibunya. Kalau lagi minjitin ibunya. Sambil bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau Ues Al qarani bersalawat, beliau sambil meneteskan air mata. Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa ala ali Sayidina Muhammad. Kalau dia nyuapin ibunya Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa ala ali Sayidina Muhammad sampai ibunya netes air matanya. Ues Al Karani. Sebab aku kau tidak ketemu sama Nabi. Sebab aku kau tidak ketemu sama Nabi. Demi Allah wes. Aku tahu hatimu. Kau sangat mencintai Nabi Muhammad. Sekarang aku rida, aku rida, aku ikhlas, ikhlas kata ibunya Saya ikhlas wes. Sekarang berangkat ke Madinah. Tidak usah pikirin ibu. Ibu sama Allah. Ibu sama Allah. Berangkat ke Madinah, Weis, temui Nabi Muhammad. Salamkan salam ibumu kepadanya. Wallahi demi Allah, ibu muridha fi dunya wal akhirah. Berangkat Weis. Weis yang sudah dapat rida ibunya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia tidak lakukan kesempatan ini melainkan dia bertambah takzim, dia memegang kedua kaki ibunya dan dia memeluknya, wallahi la abadan ya ummi. Demi Allah tidak akan saya meninggalkanmu. Sampai ajal yang memisahkan kita berdua. Saya tidak akan meninggalkanmu ya ummi. Sampai ajal yang memisahkan kita berdua. Muka saya mau taruh di mana ketika saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya belum membahagiakan kau, saya tinggalkan kau sendiri di sini. Agama Islam tidak mengajarkan itu kepada saya ummi. Untuk berkhidmat kepadamu. Allah meridaiku selama engkau meridaiku. Allah meridaiku selama engkau mencintaiku. Ya ummi. Sampai tetes darah terakhir. Sampai ruh diambil dari jasad. Aku akan tetap berbakti kepadamu. Dan aku akan menjadi budakmu ya ummi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kebesaran Allah yang diberikan kepada Uais Al-Qarni. Tidak berjumpa dengan Nabi. Para hadirin dan hadirat, al-zaakirin wal-zaakirat rahimakumullah. Akhirnya ibunya wafat, Bang. Ibunya wafat. Dia nangis saja di depan ibu. Minta maaf, Umi, katanya, "Wes belum bisa memberikan bakti wes Umi." Tapi Umi sudah wafat, tapi ya Umi, bakti enggak cukup dengan wafatnya Umi. Biarpun Umi sudah masuk nanti ke alam barzah tidak ada doa yang Uwes panjatkan ke hadirat Allah. Melainkan Uwes akan masukkan nama ummi di doa Uwes Al-Kharani. Uwes akan selalu sujud kepada Allah meminta ampunan buat ummi. Uwes akan selalu meminta rahmat Allah buat ummi. Uwes akan makmurin kuburan ummi dengan kesolehan Uwes di dunia. Kayak tadi Ustadz bilang, Ustadz Bobi bilang waladun soleh ikut sama orang tua. Amalnya. Alhamdulillah Akhirnya Singkat cerita Ketika itu Uwais Al-Qarani hendak ke Madinah nih, Kan ibunya sudah meninggal Ibunya sudah wafat Ibunya sudah kembali ke rahmat Allah Sehingga Uwais Al-Qarani ingin berjumpa dengan Nabi kita